Bona tarda tothom. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. El número 10 té una certa màgia que molts atribueixen a un ordre diví. Maradona, Ronaldinho o Messi han estat distingits amb aquest dorsal que només poden dur, diuen, els millors jugadors del món. Déu és també el ser superior de les religions i també la manera com col·loquen i parlant de pressa ens acomiadem d'aquells que se'n van. però 10 també es pot mesurar en dies, per exemple, els que separen l'anada de la tornada i que, de ben segur, en dies de vacances serien molt curts, però en dies d'espera es fan molt llargs. Però, com en tot, els dies passen, i semblin més o menys, sempre acabaran arrencant totes les fulles del calendari fins a arribar a l'últim de la llista. Guís de dimecres 15 d'abril de 2009. Això és Ràdio Metropol i qui us parla Albert Segura. Escriu-nos radiometropol@catalunyacomunicacio.cat. Aquesta és una de les setmanes més estranyes de l'any i de ben segur que molts de vosaltres també ho penseu. Durant la Setmana Santa, els nens deixen d'anar a l'escola i van al carrer com si fos l'estiu, però més abrigats i sota un paraigua en aquest cas, vaja. Després quatre dies de festa per la resta de mortals, que ens duen directament a un dilluns que és un dimarts i que per tant ens deixa el cap de setmana més a tocar. Sigui com sigui, ens hem plantat en ple dimecres ja amb la vista posada al cap de setmana, tot i que els mapes del temps ja us avisem, no són gaires per una informació que més aviat en xiè segura ens ampliarà. I amb això, el món no aparta i de tantes voltes que ha donat, doncs sembla que ens han deixat amb un govern central un pèl desestructurat que ha acabat forçant la seva reorganització. Aquest mateix dilluns, els nous ministres, Salgados i Chaves, es reunien amb la vicepresidenta de la Vega i el president Zapatero en un intent de reflutar el país i, sobretot, que els socialistes no ensopeguin a les eleccions europees. Mentrestant, a casa nostra, la polèmica està servida pels centenars d'usuaris dels tunnels de Vallvidrera que cada dia viatgen a Barcelona des del Vallès. I és que des de la capital s'han proposat que els que entrin paguin més peatge que els que en surten tot plegat, un detall de part de l'Ajuntament, que en aquest cas afecta els que intenten accedir per les transitades carreteres del nostre país. I obrint plana cultural a Castellà del Vallès, on l'artista Jordi Martín Clerc està pintant les pilones que separen la carretera de Sant Manat de la vorera amb la intenció de donar més color i alegria al municipi, amb blaus vermells o grocs, que es mesclen amb el gris de formigó. L'artista ens explica d'on li va venir la idea. La idea va de que passo habitualment pel Castellà. I el que van posar les boles, pues, bueno, em va agradar la forma aleatòria que les van posar, que en principi les van posar pues, per evitar el trànsit de vehicles. No? I el estat amb pues, el seu color original, que és el ciment, pues, sempre havia pensat poder-les pintar algun dia, que els hi va cantar l'idees. I a la Universitat Autònoma, aquests dies, a la Maroteca, es recorden els camins de l'exili que van haver de fer els republicans que escapaven de la persecució del Front Nacional a Catalunya. És un reportatge de la Norma Vidal. de vuestros camaradas, pasados a nuestras líneas. En els darrers mesos de la Guerra Civil, més de 440.000 refugiats van creuar els Pirineus de Catalunya a França. Molts d'ells eren soldats i milicians, però també dones, nens i, sobretot, membres de la classe política i intel·lectual republicana que van haver de deixar Catalunya. La mostra Els camins de l'exili pretén ser un homenatge a tots els protagonistes de l'èxit republicà l'hora que vol mostrar una realitat que per molts joves d'avui dia resulta molt llunyana. Eugeni Giral és el comissari de l'exposició. És l'acondicionament més gros que ha passat a Espanya i a Catalunya en els últims 70 o 80 tanys. pensar que calia fer una exposició que per per mateix que gent que ho explica a classe veiessin la gent, els estudiants, que no és un tema tan llunyà, és un tema que els seus pares, els seus avis, van estar implicadíssims. La mostra comença amb un recopilatori de premsa en què els visitants poden veure com els diferents diaris de l'època van patir incautacions i van plasmar els fets. Un altre dels atractius principals és el material inèdit que fa referència al bombardeig de l'escala de 1939, els mapes que mostren les rutes dels exiliats, així com les armes que els membres del Museu de la Retirada de Camprodon han trobat a la zona del Ripollès. Lluís Bassaganya assegura que va començar a buscar bales i bombes de mà, quan tenia només 14 anys. Actualment compta dos detectors de metalls i compagina la seva feina amb la recerca de material amb els de Camprodon. A vegades la gent et diu, no has trobat res de, de valor? No, no, perquè això era una moneda de canvi per salvar la vida a un punt que entraven a França. Però el que no els servia, que eren les armes, o ho llançaven o alguns a vegades ho trobes amagat entre les pedres d'alguna paret de pedra seca o sota una, una pedra, una llosa o alguna cosa així, amb la intenció de pensar si algun dia un dia torno, trobaré altra vegada aquesta pistola o aquest fusell doncs, que m'ha salvat la vida. Tot plegat acompanyat d'una mostra fotogràfica, testimonis d'exiliats i una maqueta del primer camp d'internament que les autoritats franceses van construir entre d'altres elements que conformen una mostra que pretén plasmar una època que malgrat ser trista i amarga cal recordar perquè és part de la història del nostre país. Out there. a world of Way out there beyond this I després d'aquesta aturada festiva de Setmana Santa és moment de potser repassar què han fet els cinemes aquesta setmana o potser veure què és el que ens depara al futur. Sergi Calle, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Què farem? Mirarem cap enrere o mirarem cap al futur? Fem tots dos. Val, molt bé. O sigui, el... el... Aquesta Setmana Santa la gran el book insignia de la Dreamworks per aquesta temporada, sí? que era monstres contra l'enígena I que en alguns cinemes es podia veure en 3D. Que en alguns cinemes es podia veure en 3D, que jo la setmana passada, ai, la setmana passada, l'última vegada de secció vaig dir, ah, aquí a Vic la podem veure a Cerdanyola no. Veus? Ja has de fer un mea culpa. Has de fer un mea culpa, per... sí, senyor. Vaig sentir el... el, el no, el president, el director, bueno, el jefe dels sí. cinemes d'aquí de... El punt, Vallès. Sí, del punt, que no només està adaptant la sala, o sigui, està fent una autèntica sala en 3D, uh -huh. perquè han de tenir, o sigui, les pantalles en 3D per anar bé, han de tenir forma de cúpula, sí. saps? Han de molt inclinades, uh -huh. de glàs, i han de tenir la, la, la pantalla curvada. Mm -hmm. doncs va ser la, la idea seria similar al que podem conèixer per Omnimax de Limax, per exemple? La idea de ser aquesta, o sigui, que sembli com més possible aquesta lògica, de com més apretat estigui tot, més rodonet, millor. Mm -hmm. Perquè la de Quibic, simplement van, com que hi havia el format digital, simplement van fer que es pogués veure en 3D i no han canviat la sala. Però què passa? Que ja no hi ha d'haver diferència entre el que tu estàs veient i la pel·lícula uh -huh. si veus tota la, la, la, la d'allò del públic i després la pel·lícula hi ha una part de la, de la franja de la pel·lícula de baix uh -huh. sí, sí. Que, que no es veu al 3D Val. És a dir, hi ha una part que es veu com estranya. Val, val, val. En canvi, això, amb tota aquesta forma així, en topeguai, després tens una autèntica immersió en tres dimensions. Suposo que els seients també estan una mica inclinats cap al sostre, no? Per sí, poder... em que sí. O sigui, bàsicament la pantalla sí. ha de caure sobre el teu. Uh -huh. a l del... o sigui, tu, en la, en la teva posició de seguda, has d'estar veient la pantalla, simplement. Uh -huh. Amb tot això, tu has La veure... qüestió és que el, el Cerdanyol és la millor sala en 3D de, de, de, de Catalunya. Ja està. El moment de moment Catalunya a Recordem ja que aquella mateixa sala va ser única en el seu moment, era la Magna Pax i era anterior a l'IMAX, imagina't. Imagina. i era única a tot l'estat i era la, la millor es considerava la millor sí, sí, doncs això vaig sentir aquest tio que l'estava reformant i vaig dir, ah, m'haig de callar Atenció. perquè doncs, però, han fet la, la versió barata i sí, es veu en 3D, però després vas a veure pel·lícules com Monstros contra alienígenes que no valen res són mm -hmm. una tonteria i dius, bueno, potser no valia la pena fer-la en 3D no, fer en 3D no, no fer-la <ríe> fer fer, clar que s'han de totes les pel·les en 3D perquè no vinguin aquí ara esto és es la revolució. amigos, perquè després passa el que passa mm -hmm. Hi ha dues pellícules importants: aquesta i la nova del James Cameron que es diu Avatar mm -hmm. Avatar. Avatar, i dic, no sé si la gent s'ha parat a pensar que potser Avatar serà una merda. Jo no sé ni, ni de quina pel·lícula m'estàs parlant, no, Sergi. és el mateix, suposo que serà la revolució en 3D amb actors reals, que James Cameron està revolucionant, ah, llavoreu, ja uf, tot això. Ja. Però pot ser que la película sigui un rollo, saps? Mm -hmm. No sé horem d'esperar, s'aula que fins l'any que ve o, o finals a aquest any no s'escolta Avatar. Han sentit per davant, no patiu. No tingueu por. Queda tot un any per parlar-ne en aquesta fantàstica secció. Però ara parlem de les pel·lícules que venen, concretament una película, una película en concret només. He estat a veure tant sí com no. I Atenció, és... I es entrar. Déjam'entrar. Déjam'entrar. Sí, que en anglès es de Light the Rai right uh -huh. veure Sitges. Sí. és un pel·lículum de vampirs que una nova perspectiva a tota la història dels vampirs. Sí que és veritat que ho dir que ara a partir de Sitges es van presentar una sèrie de projectes que anaven tots al voltant del món dels vampirs i, i dels licantropors i dels hombres i lobos i tal i un d'aquests exemples era aquesta que van revolucionar els nanos que es deia Crepúsculo, si no m'equivoco. Bueno, Crepúsculo, després va venir eh, la tercera part d'Underworld uh -huh. que tampoc és nova però ja és això vampiros, hombres lobos, sí. tolletes però, però aquestes són pel·lícules molt no sé molt, molt, molt de sèrie B per entendre's, no? o sigui, molt uh -huh. poc originals, són allò, allò que es deia d'explotació abans, agafar no? o sigui, un gènere i fe, ah, fer la versió adolescente i asexuada perquè Crepusclo, l'altre també veient aquí en DVD, l'estava veient una mica per sobre, uh -huh. i es veia tan infantil, o sigui, és en plan, soy súper rebelde però a l'hora de la veritat... M'he deixat els deures a casa. És una pel·lícula Disney. <laughs> no? No. És Disney, Crepúsculo? És Disney, Disney o no? No, sembla que no, uh -huh. no hauria de ser-ho No ho sé, ara mateix no, no, no pel, home, El tipus de gènere no, no fa molt per Disney Però podria passar-se, eh? sense cap mena de problema Per Disney uh -huh. Bé, però aquesta és, és una cosa totalment diferent Perquè també va d'uns nens Hi ha un nen que coneix un vampir sí. Una nena, però de fet no és una nena sinó que és o sigui, té 400 anys, ¿vale? per entendre uh -huh. O 600, o sigui, és un vampir Però o és sigui, no. que clar, té la imatge d'una nena És una, no? una abuela amb cosa de nena Eh? És una a buela cos de nena. Sí, no, no, tampoc és una abuela. Clar, és una mica la qüestió aquesta és no? que el, el nen la, la veu com una amiga, no? una, una persona propera qui pot parlar i tal, però que realment és una cosa molt més fosca és, és, és un ésser malvat si vols, A casa, cada matar, cada veure sang. Mira si és una persona. I està molt bé, és una pel·lícula sueca, sueca? Sí m'equivoco, però bé, és por ai. I està ambientada a l'època dels anys 80 doncs, tot així molt gè·lid, molt fred, és aquesta aquestes zones així gelades uh -huh. i està molt bé, és que és una pel·lícula molt, molt poètica molt atrevida molt divertida, no, però molt, no sé, molt agradable uh -huh. i les podem veure a partir d'aquest divendres les podrem veure a partir d'aquest divendres a partir d'aquest divendres on la vulguin estrenar perquè clar, no, no és el sumum de la clar. comercialitat no hi ha grans estrelles no hi ha grans pressupostos uh -huh. és una pel·lícula que s'hauria de veure uh -huh. perquè més enllà de que sigui una pel·lícula de vampirs no és una pel·lícula de terror o sigui, hi ha un moment de terror és més una història d'amor una història d'amor està més sincera que no aquestes de crepúscul i aquestes coses uh -huh. que et dic molt delicada molt poètica boníssima bonicera. doncs molt bé no us la perdeu doncs esperarem a anar al cinema que esperarem per anar al cinema a veure-la ah, sí, entrar. entrar". entrar". entrar toc, toc". També la veurem. ja hem vist alguns cartells ja per, per, la, per la carretera aquests dies d'aquesta ah, sí? pel·lícula ah, sí, sí. ja o sigui Com a iniciar està donant una mica de marchandatge que ja, ja és això Com ets la, la camiseta i <ríe> los colmillos de vampiro <ríe> Doncs molt bé Sergi, ah, ens veiem demà que amb més molt pel·lícules no i, i, això, i recordo que teníem deures per fer però bueno, tampoc els hem fet, hem fet. Va, Jo els vaig fer, ah, no, no els vaig fer No, els vas fer la meitat i jo també Ah, però digues. Jo vaig veure la del gos. Ai, ah, què? Va a mi m'agradar. No és un pel·lículon. Ho dir per antena o no? No, no sé. No és un pel·lículon, però està bé, per veure'l està bé. Sí, sí, sí. És que no he que sigui una obra mestra, però mm. veient tot el que arriba últimament està prou bé. Home, sí, sí, sí. No, bueno, no, a dir, aquesta 3D hauré valgut de pena. No sé Home, és, no. veiem, veure com un gos et tira a sobre. En fi. <laughs> Molt bé, Sergi, ens veiem dimícades. Fins la setmana. Vinga, que, que vagi bé. Déu. CatalunyaComunicació.cat patrocina aquest espai. I ara és moment de donar un vot cap a l'altra banda de l'oceà atlàntic i de trepitjar terra ferma fins a Estats Units, on ens troba el nostre corresponsal en terres americanes, Romà Rofes. Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda, Albert. I espectadors. Tu, em sembla que la Setmana Santa l'has tingut una mica accidentada perquè, recordem-ho, Estats Units no es celebra la Setmana Santa de la mateixa manera que ho celebrem nosaltres aquí. No per començar el dilluns de Pasqua, el típic el mític dilluns de Pasqua que és festa sagradíssima per tothom. Aquí, doncs, me la va passar fent una classe d'anglès i ai, per tot d'espanyol i, i com qualsevol altre dia, continua. Els ho celebren al diumenge. El diumenge, o siguié el, el dia abans del dilluns de Pasqua, mm -hmm. per nosaltres és diumenge de ressurrecció, pot ser? Diumenge de Pasqua, em sembla que és, però si sí, és també sí, sí. Diumenge de Pasqua. Va, doncs, um... Aquest és el dia fort. I què fan aquest dia? Doncs, què hem de fer? Doncs el que fan a totes les festes, eh, que s'ha de veure, és menjar molt, molt, molt molt mm. i consumir molt, molt, molt i dintre de més específicament, doncs, eh, candy, o sigui, xotxeries, canamels, i això, doncs, a, a dojo. Mm -hmm. I, i, bueno, i clar, com, evidentment com totes les festes, els dies previs, doncs, consumir molt també. En línia d'altres festivitats com Halloween i, i aquestes coses, no? El Thanksgiving dia del... i, i totes aquestes, mm -hmm. sí. I de, deia, deia accidentat perquè aquí a l'Amic Romà no es van recordar de que dilluns es feien la mona de Pasqua, companyes. Doncs no, no, no en tenia, clar, estaves aquí amb l'ambient d'aquí i, i no en tenia ni idea. I, sí, sí. És un desastre, eh? Sí, bueno... Bueno, no sé si ho he explicat mai, però aquí als supermercats sempre tenen eh, un prestatge que és de productes de temporada, però productes de temporada no, no vol dir quan, les quan és la temporada de l'avellanes o la temporada no, o, o el que sigui, o Els calçons. El producte de temporada és, eh, quan és Nadal doncs hi ha tot un prestatge, tot, bueno prestatge, tot un passadís de, de supermercat dedicat a productes de Nadal. Bueno, això també passa aquí a, a Catalunya però amb, també quan és Thanksgiving, en Acció de Gràcies, tot un, una, una, un passadís dedicat a això. Uh -huh. Quan és a Pasqua, el mateix passadís està dedicat a això. I què venen? Doncs venen uh, orelles de, de conill perquè et puguis posar allò a moda de diadema, ous uh, grans... Oh, molt pràctic, eh? Sí, molt pràctic. Ah, bé, bueno, també tenen una espècie de mones aquí, uns pastissos que pots comprar, però es tracta que són pastissos tot fets d'atxutxa, fets d'atxutxeria. Fets d'atxutxa? Sí. Ah. sí, és com si menjessin un pastís de nubes i gossanitos i coses d'aquestes. Bé, bon, ja molt sobtat quan eh, a la secció de dònuts i tot això sempre pots agafar-te i, i agafar un dònut amb un gossanito a damunt, amb un gossanito. Sí, sí, coses així, dònuts a... I són la raïs de les xateries, estan, estan per tot. No, si això que deies del passadís, jo vaig estar l'any passat quan quedava un mes per, per Halloween i això que deies del supermercat sí que era veritat que hi havia un, un, un passadís sencer sí, sí. plena des de carmels, una mena de pots per ficar els carmels, coses, tot el que està relacionat amb el producte amb productes de Halloween, tot ficat en un passadís i era del Palfour. Sí, sí, quan s'acaba Halloween doncs a la pròxima, i quan s'acaba la pròxima doncs a mm. i sempre està el, el passadís doncs venen productes de temporada i quan no hi ha res doncs és l'estiu i a l'estiu venen productes de platja el, igual que qualsevol xiringuito d'aquí, les, les pales, els la, <laughs> cubos i, i i escolta'm, aquí als Estats Units una de les característiques és que el, per Pasqua fan una cosa amb, amb els ous sí. de, ous de menjar, en referim. Sí, eh, és costum que els nens petits es posin a, a pintar ous, es pot fer de, dos, de dues maneres, pots comprar ous de plàstic i posar-te's a pintar, que és el nou, com si i el tradicional que és agafar, bullir ous de, de veritat, i després pintar-los damunt i, i bueno, coses enganxines i poses, uh, bueno, coses potingues i, i els pintes. Llavors és tradició que els pares els amaguen els ous uh, al jardí uh -huh. i ells surten amb una, amb una cistella, que evidentment el, el pasís aquest hi ha ja, 50.000 cistelles diferents de Batman, de, de Hulk, de, bueno, de 50.000 coses que vulguis comprar. i. Uh, uh, a 20 dòlars, a 15 dòlars, a 10 dòlars, o sigui, eh, i aquí surten nens amb la cista lleta i, van anar, i han de buscar ous per tot el mm -hmm. I després, doncs, van a, a, a casa, obren ous i dins dels ous hi ha candy, eh, les xiceries o, o coses d'aquesta. Mm -hmm. Molt bé, molt bé. Aquí més, més o menys com aquí aquí tenim pollets, que són de plàstic, doncs allà sí. tenen uns carmelets dintre dels, dels seus ous de xocolates, visc que bé? Sí, sí. Ah, i jo me quedo amb l'amona de de coc ràpid i, i a menys. Fins que a casa meva sempre miàvia m'ha fet el pastís i llavors hem comprat les figuretes i les posem a sobre. Som així de, de, de tradicionals. Doncs molt bé, Romà, ens veiem dimícres que bé i encara estàs a temps d'agafar i arreplegar algun pastís o fer una mona o així i intentar de transmetre l'esperit català en terres americanes. Molt bé, molt bé, ja posaré. Segur que per aquí, Albert ja vau tenir 50.000 figures de xocolata de l'Obama, no? De l'Obama, la veritat és que n'hem vist, jo no n'he vist, de, de figures de xocolata, sí que hi havia una del Guardiola que havia costat molta pasta i que no sé exactament què se n'ha fet al final, però sí, sí, una figura del Guardiola, nen, i a, a tamany real, eh? A tamany real? A, a, a tamany real, a, a sí, preguntar. sí, aquesta és la gràcia. Molt bé, molt bé, ja, bueno, era d'esperar. Doncs molt bé, Romà, ens veiem dimegres que ve amb més històries americanes. Molt bé, vinga, Albert, que vagi bé. Vinga, que vagi bé. Cursos de Nàutica.cat patrocina aquest espai. I molts de vosaltres segurament aquests dies haureu maleït l'home del temps per les previsions que ha fet, perquè tot i que no sigui cosa seva, que no pugui moure els núvols per aquí i el sol perllà, la Setmana Santa diguéssim que no ha acompanyat gaire. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Què ha passat aquesta Setmana Santa? Doncs res, que hem tingut bàsicament una setmana primaveral, com toca en aquesta època. I bueno, ja heu vist que un dia sol, un dia pluja i ja veieu el que passa amb els encostipats també. Sí, ja veig, ja veig Sí, sí, no, aviam vam passar per exemple els dies de calor fins i tot la setmana passada o el dia de Pasqua mateix i altres dies que fred fins i tot el Pirineu una mica cosat en alguns sectors eh? amb nevades que... que van ser importants en alguns sectors del Pirineu Oriental sobretot, ja que per exemple el diumenge va estar tot el dia plovent uh -huh. en molts sectors del nord-est de... del Pirineu i bé, això va provocar que amb el vent d'agregal que bufava amb aquesta perturbació de llevant, doncs el, el fred s'accentués a, a tot el país Què passarà a partir d'ara? Després aviam? de tots els litres recollits durant aquè, aquesta setmana doncs que tornarem a aquesta tònica d'un dia pluja, un dia sol uh -huh. ja aquest dies ho hem comprovat que avui està un dia ennubulat i passat bastant per aigua en molts sectors i bé, demà sembla que la tònica es manté, demà sembla que les precipitacions sobretot afectarien més que a l'Oest i al sud del país sí? sobretot al matí a, a darrere hora del dia uh -huh. potser al Terç Nord també registra alguna precipitació però o sigui que no ens hem d'enganyar i hem de sortir amb un pareigues a casa tot i que estigui caient un sol de justícia no? demà sí segurament perquè no es descarta que es pugui escapar perquè el Vallès d'alguna taca de precipitació uh -huh. les temperatures es mantindrien com a dia d'avui amb la baixada provenient ja del dimarts mateix i els núvols és això, tindrem núvolositat variable, doncs que estaria tot Catalunya, tot i que aquí al Vallès amb aquesta variabilitat encara veuríem una mica de sol, cosa que al sud segurament descartem. Uh -huh. Divendres sembla que tindrem un parèntesis en, en la precipitació i fins i tot tindrem bastantes estones de sol però vaja, no us en enrafigueu perquè la núvolositat tornarà a, a ser present a partir de mitja tarda tot i que les temperatures evidentment a migdia haurien pujat una miqueta més <coughs> dissabte aquest augment es veuria incrementat encara més a partir de, de la matinada i a poc a poc les precipitacions s'anirien extenent, sobretot al litoral i perilitoral i a partir de mitja tarda o sigui, dissabte podríem parlar d'un dia passar per aigua totalment, eh, Albert uh -huh. o sigui, molt en compte per aigües a mà i un altre cop estem parlant d'una levantada, no estem arreglats sí, sí, sí no, no parem, eh? aquesta primavera no, no para de precipitació i la precipitaciós doncs això estarien concentrada sobretot litoral i perilitoral, tot i que el Pirineu deu un i dóla que s'espera també a, a l'oriental. Aquesta precipitació es mantindria el diumenge, amb, amb pluges que estarien al mateix sector, tot i que eh, a la tarda potser eh, que no cauria tanta precipitació, tot i que al migdia sí que s'esperen més litres, de, com el dissabte, més o menys. Mm. Eh, amb aquesta pertorbació de nord, que és eh, bé provinent de l'Atlàntic, s'ha creat per, per l'aire fred que ens entra de l'Atlàntic, eh, comportaria vèncer component nord-est aquí al, a Catalunya, que es, evidentment parlaríem de gregal, que provocaria doncs que la, la fredor fos encara més intensa i, i això, com no hi hauria insolació doncs el fred es notarà aquesta setmana eh? la veritat, a finals de setmana mm -hmm. és a dir, tornem a treure la jaqueta para paraigües de mà no, no, jo, jo la jaqueta no l'he guardat encara encara no, no? vaig estar punt, eh, vaig estar punt però aquest mateix cap de setmana, això que de les nevades baixes sí. jo, he vist veure aigua, jo he vist caure aigua neu aquest cap de setmana a set cases és a dir, que estem parlant del Pirineu sí, però que tot mm. i això, no esperava trobar-me nevades al mes d'abril aquest any ja sí, sí, no, déu nhi eh, la la primavera que estem tenint, és normal i corrent, però, clar, venim d'un hivern tan plujós i tan fred, doncs que ara, ara sobta una mica que ens torni a fer aquest temps, però, vaja, és el que toca, i ja sabeu que fins al juny no podrem donar res per assegurar-te d'estiu, a no ser que s'avanci ell mateix, però fins al juny aquí pot passar de tot. Doncs, molt bé, tu, encara anirem amb, amb, amb bufanda i guants al mes de juny, ho estic veient, eh? Qui sap, qui sap. Mare meva. Doncs, molt bé, i per acabar, Xavier, mira, avui et donaré un, una, una alegria. Ah, sí? Sí, mira, et, faré, et deixaré triar la cançó amb que acabem el programa avui, va. Ah, mira, doncs, ja que hi som... Mm. Soc benèvol, eh? Soc benèvol. Ets benèvol, aviam. Sí. Doncs, t'agrada Oasis? Home, i tant. Doncs vinga, una cançó molt, molt maca que es diu I'm out of time. I'm out time. La canta el, bueno, els germans Galanger. Mhm. Uh -huh. um, I, bueno, a mi m'agrada molt especialment. Doncs molt bé, avui acabarem amb I'm Out of Time d'Oasis, Xavier Segura, esperem que el temps es comporti perquè si no la setmana que ve passarem com t'estui jo, eh? Va, ja que has benèvol, intentaré que la setmana que ve faci sol aviam. Així m'agrada, molt bé Vinga, Vinga fins i mecres, que vagi bé, Xavier. Fins i mecres, Albert, adeu Adéu i fins aquí al Ràdio Metropol d'avui dimecres que com sempre us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle, Roma Rofes i que us parla Albert Segura. Aquesta setmana una miqueta més tristos per les distàncies. I ara, que aquests dies plou, fa una mica de fresca i els arbres i les plantes comencen a estar esplendurosos, potser seria un bon moment per fer una de les últimes escudelles de la temporada, amb carn de pilota, xoriço i tot el que li vulgueu posar, però sobretot uns galets ben grossos que us facin viatjar com a mínim per un dia fins al dia de Nadal. I avui, per acabar, farem cas al nostre meteoròleg i ho farem a amb i hi ha el tema I'm out of time. Que tingueu una molt bona nit. Ditropol arroba Catalunya